Samba Bueno, Xolio, baixamos un poquiño música uh -huh. E vamos ir aí As terras Penso que Coruña, máis ou menos As terras de Coruña, por aí Andaremos Non sei, non sei por onde está agora mesmo e, sí, Porque non sabemos por onde anda agora A nosa amiga e querida Admiradísima Admiradísima sobre todo Uxia. Porque din as malas linguas que, que é a voz do Atlántico Quando bueno, a... pues, o din por algo é Así que eh, Uxía é eh, un um, hombre, de verdade que Ademais é unha, unha muller que a parte de ser galega é celta. É Porque un... namás que ves a cara xa se dice que é celta. Así que vamos darlle boas tardes. música galega. Bueno. Boas tardes, Uxía. Ola, boa tarde. Boa tarde, moitísimas grazas por atendernos, Uxía. Eh, Muchas gracias a vos felicitaciones. Felicitaciones. Gracias por piropos Felicitaciones por celos <risa> eh. bueno, Solamente a xente que queira Conhecerte un chisquiño Se si se mete aí na internet e comproba que no Facebook Té nada menos que daza sete mil seguidores Xa é algo, non? <risa> bueno, digamos que Eu son unha afortunada sinto moi querida ¿no? E y, y teño un oficio Maravilloso, así que non podo pedir máis para Para ser feliz E para... Bueno, pues tentar que, que os demais tamén os xea a través uh -huh. da música. Así que nada. Además, no, non teño moito mérito. Estás metida en moitísimos fregados sí. como se suele decir pero a verdade é que todos eles encandiladores, encandiladores por exemplo, ese traballo que, que temos que destacar que que pronto verá a luz, non ese no que estás axudándolles a promocionar a a, a, a poñar en marcha ese esa novidade dun disco que os Malvela as as malvela, la teñen mm. provisto facer que o ven querer, non? Sí, a verdade que queda un disco precioso, xa está grabado agora estamos en fase de mistura eh, xa dando os últimos retoques eh, así que nada, en canto xa do forno eh, se faga todo o tema de, de diseño gráfico, etcétera Pois pues aí estará, despúis de moitos anos en editar e mm -hmm. tamén con este parón pandémico mm -hmm. que as tiña así pues, moi, moi tristes ata que comenzaron os ensaios eh, viron a luz outra vez no, no, no. Eh, porque xa comenzaron a ter algún concerto estiveron en Matamá sí. estiveron tamén na Árcada ¿no? ese lugar tan querido para nós sí, que, eh, que... así que nada, aí está o, o Ben Querer que, mm -hmm. que eu creo que é un disco... Eh, Preoso fala moito tamén do seu entorno de, de Mos eh, us son aquí unha cintamén cevalda da louriña enmos eh, agora mesmo estou aquí, sí estou tentando rematar este disco con elas, por tanto estou pasando aquí. Eh, na casa dos meus pais, na casa familiar uh -huh. pues, eh, estes, estes días de ensaios e preparativos para o que vai ser a presentación por ce... do disco Delas de sí, Por certo, que elas son moi traballadoras e, máis falas nos delas moitísimas veces eh, sabemos que, eh, bueno, son mulleres admiradas porque sí. tra... uh -huh. da, pa, botan tempo para poder ademais, eh, to, toda a música deles nos, nos ponemos aquí moitísimas veces, veces sí. tanto a tua como be... a deles Por certo, están traballando normalmente nos traxes, e ademais teñen un obradoiro de costura en saiáns non? Sí, el, bueno, en realidad, eh, elas, eh, no, bueno, falamos con Patricia, que, ah. que, que teñe ese obradoiro, Patricia eh, González Iglesias, que é unha maravilla de, de muller, e pues ademais costureiro. fai uns traxes, tamén fai fundas para pandiretas, fundas para instrumentos tradicionais de todo tipo, tambores... Bombos eh, y, y es una mujer muy creativa mm. eh, y también se dedica a música tiene un grupo que se llama Cordeireta entonces ah, me parecía sí. que sí. que era muy a caída para para, ¿No? para este <ríe> cometido así que veo un par de ensayos eh, escuito a música, escuito unas aelas bueno, para saber exactamente qué quería, quería un, un cambio también, aprovechando Disco Novo, claro. pues, pues mudar detrás, etc Eh, que importante tamén a, sí. a, a imaxe, non? Entón, bueno, pues aí están las, eh, Que xa son un referente, un clásico da música popular de Galicia no son moi queridas mm. E, eh, eh, eh, bueno, e sempre que van a, a un concerto Notas en ¿eh, no? unha cara das, das persoas oh, sí. que, que van a felicidade ou mm. que, que bailan o o que elas transmiten a enerxía no? que teñen moitos anos a maior Silvina ten oitenta e nove e aí Ole. están todos os ensaios eh, como un cravo eh, eh, eh, movendo as mans os, sí, sí. Os, os, Sí. Os pese, as pernas, todo o que pode, porque ahora xa lle doi un pouco xoños, pero ela non para de... Sí, sí. Ela non Silvina, para, vamos. Silvina, que que nos lembra sí, sí. a señora Carmen, que, que sí. por certo, sí. parece... Bueno, sí, sí. De verdade, que, eh, que... A Patricia Sama, a como é o seu apelido? Patricia... González Iglesias. González Iglesias, é sí, unha maravillosa costureira. Sí, sí, uh -huh. sí. Entón, neste disco... Escolleron o título O ben querer Porque o contrapunto ao célebre Malquerer Malquerer, sí, exactamente <risas> Entón, bueno, entre que aparece tamén unha homenaxe a nosa Rosalía Que expresa os nosos sentimentos máis fondos eh, Hai unha peça que se chama Estrela Rosalía Que é unha homenaxe a ela E, eh, bueno, que queren contar un pouco como aprender a ben querer ¿no? aprender a, a sororidade, os vos amores Eh, e un disco moi, moi alegre fala moito tamén eh, delas de, de, bueno, da súa realidade non? E, elas son mulleres do ámbito rural pero empoderadas ten compromiso coa lingua con as identidade e teñen un contacto moi directo coa natureza, co campo, coa festa coa foliada, en fin no. so, so este disco é, é, é moi elas non? ainda que moitas das pezas son composicións tanto de, por exemplo, de Paulo Nogueira membro de Treixadura sí. de Majín Blanco hai algúnas pezas niñas tamén para elas, moi pensadas para elas Eh, en fin, eh, hai unha peza da miña irmá, Chus, que compón moito para María Fumasa, para o uh -huh. seu proxecto E eh, eh, unha do, do novo gaiteiro, Toño Prieto En fin, e hai unha colaboración moi interesante dun amigo portugués Que toca, eh, toca o cavaquinho, uh -huh. toca Viola Braguesa Canta también Daniel Pereira Cristo, que es una maravilla, un virtuoso dos instrumentos Así que también está unión con Portugal, claro, no podía faltar. Sí, con tú eh... estás también encandilada con esos traballos de, de, sí. de, de unificación de Portugal, de, de, de, de músicas lusófonas, ¿no? Porque también, sí, también participas sí. ahí en Pontevedra a ese grande festival, ¿no? Sí, o canto xa agora é Entendo. Santiago, era mudou Ahora, mudou de a de frase. Bueno, bueno. <ríe> ba, ba bueno, en fin, son eh, evolución logica, dos canons, dos festivais e e mm. demais. Así que eh, en, sí. en Santiago, pero si, e un agora mesmo vou participar tamén nun homenaxe a Rosalía e a Sécafonso en Braga un festival que se altean moitos anos que eu a madriñei, en certo modo tamén que se chama Confluencias Portugal-Galiza. Eh, y bueno, e aí sigo nessa ¿no? nesse <ríe> camiño de de de estreitar relacións co, con co noso país veciño, non? Estas Ulleres de Malvela tiene una pesa que se llama Mayán, La Raya, uh -huh. que también, bueno, pues conta un poco esa historia de amor entre Gariza y Portugal, ¿no? En fin, eh... eh Está, o sea, esto, esto está como sí, sí. deseando que a xente o coñeza, xa non non podemos máis. Que estamos dicando en vez eh, que se escoitea alguna coxinha no Facebook, pero non podemos claro, descubrir claro. todo, porque senón <ríe> nos bueno, lo que nos halla. Pero, pero somos primicia aquí en Cataluña, do vosotras máis. <risa> ah, sí. A verdade é que... Estamos contando. O que non podemos poñer música aínda pero moi, moi, moi en breve sairá. Pues ah, estaremos, o atentos, primero, sí, estaremos sí. atentos para poder eh, dárselo a coñecer os nosos ointes e seguidores a verdade é que para non ser un placer e unha honra terte aquí sí. precisamente con tú como músico ademais hai unha cousa que por donde van, van repartindo sú risos a, feliz... a, <risa> a a grandes a señoras maiores felicidades, señores, sí, sí, sí bueno, teño unha grande maestra, me, maestra que é ela, sí, bueno, <risa> no, claro <risa> bueno, claro bueno, eu, e teño que decir que a, a, a quen está no día a día no, no ensayo eh, de, de, de, de estar cada semana con ela, eu estou cando cando podo pero é a miña irmá Ana que a súa profe de voces, que as ensaya, uh -huh. que está saben que, que, que as súas voces son maravillosas, así uh -huh. que bueno, é un traballo moi moi moi importante tamén o que fai. E logo os músicos uh -huh. que son extraordinarios. Hai estamos unha nova acordeonista, que é Xabela Bacal, unha uh -huh. rapaza uh -huh. que ten muitísima forza, muitísimo gusto En fin, ninguna traballadora extraordinária da música. Temos a Anxo Pardo, que toca uh -huh. percusión tradicional, tambor, pandeiro, culleres, tarrañolas. Outro percusionista tradicional, Javier Figueiroa, uh -huh. bombo pandeiro. E a mi irmá, que toca tamén pandeireta uh -huh. e, e, e percusións. E un gaiteiro novo, eh, Toño Prieto, que toca gaita e frautá ven no. sustituir a Raquel Domínguez que, que, que a miña irmá tamén, porque este é un proxecto tamén onde está moito a familia pero tamén colabora a miña irmá, Raquel, a, a Gaita, a Sergio Tanos tresi logo que tamén toca unha peza con nós uh -huh. eh Isaac Palacin tamén este amigo que foi do grupo Berrobueto toca sim. conmigo que uh -huh. grandísimo grandes... que te acompañou a estas xogueiras no Grand... grandes, ah, sí. grandes músicos sí. que tiatraelos uh, pois pues, pola túa beleza e eh, pola túa grande amabilidade de verdade que admirámoste moitísimo Eu penso que este disco vai ser engaiolante Tambén. Eu creo que si sí. E quero falarvos de outro disco tamén Que vais a ir, eh, Incluso uh -huh. antes, que é o de Malvela Que é un disco que eu gravei con, con compositor, cantautor Maravilloso, andaluz que Javier Ruival uh -huh. Unha un homenaxe a, a Rosalía tamén e a Lorca uh -huh. Entón, chamase De tu casa a la mía E, e escollemos Uns poemas de Lorca Orca Rosalía, incluso uh -huh. algún de Lorca en galego y y lo de Rosalía, oh, pues eh yo creo que os poemas moi interesantes que contan, sí. bueno, esa historia de amor entre o norte e o sur, sí, entre Galicia e Andalucía, eh y ese disco estuvo moi ilusionada tamén. Uh -huh. Eh xa estamos tamén prácticamente rematando, estará para entrar no forno en a Uh, máquinas para imprimir xa o, o, o disco en breve así que presentámoslo o 19 de marzo no Auditorio de Galicia eh, de Santiago de Compostela así que agarramos a todo o mundo alí un bo gasallo para o Día Hombre, do Pai com, <ríe> para os pepes y pepas ¿Cómo se chama? chama? Vólvanos a repetir Llamase De tu casa a la mía, de tu casa a la estará, mía. Estará, ¿Estará tamén Sergio contigo? Tamén está Sergio Tamén está Marco Osteira dos Caray. músicos e sí, tamén no primeiro concerto uh -huh. estará a Kine que é un percusionista de Portugal que tamén nos acompañará uh -huh. e eh, estamos moi felices Ay, ainda outro uh -huh. día comentábamos uh -huh. Javier uh -huh. Maiseu que, que sen pretendelo porque fixemos un disco que nos ayudo o corazón gravámoslo en maio do ano pasado no Náutico do Grobe un uh -huh. lugar tan hermoso o lado do mar eh e estamos moi felices do resultado, realmente ¿no? bueno, eh, un disco moi íntimo danosa uh -huh. a visión deses dous poetas eh universais ¿no? que nos sí, representan sí. moi ben as dúas culturas uh -huh. e eh, contamos a admiración profunda que teña a Lorca por Rosalía, ¿no? hasta o punto de achegarse. Alí, Panteón, y eh, eh, eh, escribimos versos emocionantísimos que nos también cantamos en este, en este disco de Así que, bueno, eh, sí, bueno sí. se puede decir que hoy en dos billetes de avión para mí <risa> <risa> Bueno, también te voy bueno, a eh, escribir aquí, también te voy aquí en Cataluña Bueno, es cierto, eh. es cierto que tenemos plans para, para presentarlo ahí también, así claro. que ya vos iremos como, como mínimo nuevas, Como mínimo eh, a tradicionarios, ¿no? sí, por exemplo, podría ser, pero te temos aí, non podemos adiantar nada, pero, bueno, uh -huh. hai unha posibilidade bastante próxima de máis, vale, vale. así que xa vos xa vos diremos. Nada, pois, pues, eh, cando veñades ca música, cando veñades con esta música, ah, o Mediterráneo o Mediterráneo Galego, vai eh, Galego. cantar Galego. suaviño, vai andar suaviño. <ríe> sí, a ver, a, ten moitas ganas, e tamén quería dicir que, que o fenómeno este tsunami de, de amor sí, e de ilusión sí, que vemos coas tan xugueiras no. veu para, como dinelas para quedar, ¿no? sí, y, y para non hai que fronteira, que, non hai fronteira, non, Que a nosa no... música é moi grande, sí. que, que podemos chegar onde que iramos. No, eh, no, no, no. emociónoume moito porque vos quero moito e e, e dende es que, es que, es que son boas, é que son boas co ti sí, pero a ver, eu, eu teño vamos, unha relación con elas es moi estreita, convideínas sempre desde, sí, o, desde sí. o principio desde desde que as coñecín participaron un, conmigo coa Real Filarmonía la, en Santiago, na, na, sí, sí, sí, plaza, plaza. Quintana, sí, sí na plaza da Quintana, despois un tema fantástico. a fala sobre sí, sí. un poema de Manuel María sí, sí, convideínas sí. o cantos na Maré no, participai por no, no fin de xira delas, e podo decir que o que está a pasar é eh, é que, que elas son a punta do iceberg agora sí. mesmo, no? sí, pero sí, que sí. hai tantas cousas boas na nosa terra sí. e eh, eh, que a nosa música é tan valiosa, ten unha potencia sí. que, que se está vendo agora no? que sí, precisamente sí, sí. Eh, a, a lingua non ten que ser Uh, pues, un, un impedimento no, no? No. Para, para un, medio de, fora. un medio de comunicación perfecto, non sí. ten por que ser outra <ríe> cosa si sí, eh, Manuel María que a chave coa que abrimos o mundo eh. Eh, certo, no? eh, o noso idioma o noso eh. idioma é eh. a chave do mundo si, si sigues coas tarefas con respecto ao Festival Internacional del non ¿no? quero dicirse que o Cantos de maré volverás a, re a reeditar en Santiago si, si, si, xa, xa hai un par de anos que que, que, está, que está en Compostela mm -hmm. e, e mudou porque son varios días, xa o sea, mm. non existe un festival um, digamos que era só unha noite de celebración mm. e de encontro, esa noite mm -hmm. segues existindo como clausura mm -hmm. do propio festival e esa noite na que eu me vou centrar tamén. Eh, así que nada, moi moi moi ah. moi me contenta tamén de que ese festival despois de desas de sete anos, creo que xa son desas de sete edicións aí continuen, estamos eh, deseando que que, bueno, que, que, que teña continuidade e que dure moitos anos Ta tantos anos como a, como a discos casi testigo <risas> <dos anos, risas> ¿no? sí, a verdade sí. que, eh, bueno para nos é eh, eh, un grande placer unha honra terte aquí precisamente en uh -huh. programa. Uxía eh, de tu casa a la mía para sí. o próximo mes aí eh e, e bueno que queremos que venhas aquí, eh. Bueno, claro, claro, claro, que sí. Eh, faremos todo posible, e incluso coas Malvela tamén despois ah, que o ah, disco bien. porque porque queremos que nada, que subilas no autobús e <risas> para arriba e para baixo que agora elas teñen todo o tempo do mundo. <risas> sí, claro, claro, claro, sí, <risas> para para dedicarle a, a música están moi ilusionadas e, e, bueno, a ver si todos estes proxectos, además de María Fumasa, que tamén estaremos preparando en breve disco novo, ese disco pues, que de música infantil que, que celebra a diversidade e que nos emociona tanto es, está, en fin, eh, moitas cousas muitas eh, estaban se de celebración se... hai un tempo aí atrás, parece ser que tamén bueno, ou, ou sufrí mandamos as condolencias precisamente a María Fumasa porque parece sí. ser que tamou ou, ou hai una, un falecimento, pero que o, o feito é que siguen de, de, de, de nora boa non? Uh -huh. Sí, bueno, faleceu a vó de, sí. de Rui, ¿no? uh -huh. donoso maquinista eh, Con 99 anos, unha vida longa oh, yeah. Unha persoa entrañable, o señor Sío uh -huh. um, eh, Que nos contou tantas historias vividas uh -huh. eh, Que cantou tamén unha un, peza de María Fumosa Que nos ensinou él, don matílica, Cortou un délico uh -huh. co, co cuchilo Como era? Espera, que cantala Dona matílica cortou un délico. Como era? Agora non o sei. <risa> bueno. Dona matílica cortou un délico. E follo mele mm. na... Na, na, na, na, na, sí, sí, sí. E follo sí. mele con no un tiña cúlica batía sangue que poda pues, pachulica sí, sí. de verdade que si sí, para os cativos é unha un, bueno, sí, sí, é, encandilanse co, co María Fumás é unha sí, cousa sí. fantástica sí, sí, sí, sí. Sí, sí, así sí. que, bueno, pues, ajuda tamén ¿no? que a xente escoite a, a música na nosa lingua e que, en fin que, que poida proxectarse ¿no? eh, es... e que, que a xente nova non deixe de De hablar y de cantar en su lengua. Creo sí, que sí. estamos en un momento muy bueno, hay que aprovecharlo, sí, sí. eh, porque sólido. no se da muchas veces eh, no ese orgullo que que se, que se siente la tierra, la música de la tierra, de la lengua, sí. etcétera. Comenzan a estar orgullosos pues, do, propio, do propio idioma. Algo que en tempos atrás pois pues, era unha vergonza falar, sí, era, era falar galego sí, que, parecese, que, que sei que era da aldea. E da aldea sí. sigue sendo. Exactamente. E tanto, e é bo, e é bo, además. <risas> Exactamente. Sí, que, claro. que vimos de pues... ahí, da terra, dos lugares eh, eh, pequenos, que eu creo que tamén temos que reivindicar. ¿no? Eh... Que, que, que, que temos que vivilo como, como un orgullo tamén. E... Uh -huh habitar nuevamente no eh, de, porque esto de de, de trasladarse a otras ciudades fijo con que en fin, sí. se valeirara eh, pues as zonas máis rurais y, y nos, que somos de, de, de lugares eh pequenos consideramos que aquí tamén está pues a calidad de vida eh. a xulvan entre os veciños bueno, no. as propias malvelas son un exemplo, ¿no? Molleres que se xuntan para, para cantar, para celebrar. E pues di... a verdade é mellor en, en, en comunidade, non? Sí. Uh -huh. Eu digo que cando veñades aquí a vernos os galegos uh -huh. do Mediterráneo, uh -huh. valse sí. rendir os pés. Claro que sí. E, ay, que ganiñas, que ganiñas de ida. Así que xa, xa nos estás dando... Xa <risa> que, sí, que estás metendo comisa. <risa> <risa> sabes que sí, que esa muller de Sanguiñeda... Eh, mos seguro que aquí es, é ben recibida Non te preocupes que, que faremos sí. o posible para Anda que non hai andos que a estou escuitando Que a <escuitamos> aquí tamén <risa> Uxía, eh, non, non te incomodamos máis Agradecemosche moitísimo O tempo que nos dedicaches E eh, desexamosche moitísimo éxito, Tanto a ti con ese de tu casa la mía Como a Malvela E eh, eh, bueno, eh, eh, con, eh, con todos eses proxectos Que estás facendo eh, colaborando tanto y, Tanto para ti, tamén outro agasallo eh, e eh, bicazos eh, moi grandes a túas irmáns. Oyes, oh oyes, oh sí, sí, vale. sí, que son duas duas mulleras con muitísimas eh, capacidades. Sí, sí. Y tamén quería contaros que existe un proxecto que tamén faremos en Galicia en algún momento que se chama Yul, que como se chama solsticio de inverno, uh -huh. un proxecto onde soan varias voces do ámbito cel cel cel celta, vamos, está sí, sí. unha unha cantante eh, maravillosa de de Escocia, na Illa en Escocia un eh cantautor islandés, unha uh -huh. muller de Bretaña, Max Basaldo, uh -huh. eh máis eh, músicos de Bélxica, eh e un proxecto precioso, estivemos pois pues, uh, uh -huh. eh semanas en eh, un pobo pequeno de perto de Bruselas preparando todos os concertos que fixemos despois, uh -huh, na zona pues francófona muy... dali. Bueno, pues pues volveremos a, a incomodarte en outra ocasión. Sí. Agradecemos o contacto, pues a, Moitísimas nada. grazas, eh. Cando queirades, sin fondas. Despedimos a Xiria. Bueno, Xulio, o eh, programa con o Xía xa non eh? vale, pues é ah, o premais. Pois despedímonos tamén dos nosos ointes. Ata o Vindeiro Xoves, queridos ointes, mm, vol... sigan conectados con Radio Xamboy, pero nos voltaremos o Vindeiro Xoves a mesma hora. Ósea. Así que, Fernando, moitas gracias por acompañarnos, a ti, Xulio, tamén, por acompañarnos aquí. E, como digo sempre, seguid na compañía de Radio Sanboy e eh, que a anoite seixo vosso descanso É a rúa a vosa liberdade, de coxobes que ven.